радянською армією. Радянські вчені готують свій внесок для великих будов комунізму. У ґрунтознавчим інститутом Академії наук СРСР укладено 11 карт ґрунтово-меліоративних умов і ґрунтів Західної Туркменії, Південної України, Північного Криму, Ростовської області, Поволж'я, Прикаспійської, Низовини та інших районів. Марко Зерний відповідав на лист бригадира управління цивільного будівництва Каховської ГЕС Василенка. Ми, колгоспники, вважаємо себе також учасниками великих новобудов Сталінської епохи. Нашим кращим внеском в їх спорудження буде створення достатку сільськогосподарських продуктів і так далі. Я згадав хитро примружені очі діда Марка Остаповича, Ще хитріше його вусе і те, як він вимовляв слово «достаток» і зобіліє, Хто описав за нього цього листа, якого ніхто не читатиме. А хто взагалі складає ці листи, чия невидима рука виписує казенні фальшиві слова, однакові, як затерті булижники в міському бруці. Ось ще. На четвертій сторінці газети – Вітальне послання німецької молоді Сталіну підписало 4 мільйони 145 тисяч 839 юнаків і дівчат. Повідомляють, що застосовуючи в роботі методи радянських новаторів виробництва досягли випередження планів на 6 мільйонів 209 тисяч 195 днів. А також обіцяють вести боротьбу проти задумів Маклоя, Аденауера і Шумахера, спрямованих на те, щоб використати німецьку молоді як гарматне м'ясо в агресивній війні проти миролюбних народів. Люди збиті в безладну купу самим розлунюванням суворого імені, як полухливі галки шулікою. Коли підписуються мільйони, то це однаково, що не підписується ніхто. Невже ми підійшли до тої межі, де тисячолітній пил історії і смуток часів утворили таке безжальне поєднання, що людині не зосталося ніякого вибору між нікчемністю і величчю, а вона втрачає свій божий дар, стає жалюгідним підлабузником, чинопоклонником, начальство терпцем. Я теж був би таким, та мене врятувала Оксана, своєю любов'ю. Долею своєю й своїми втечами. Вийшло, як у Енеїді. За милу все терять готові клейноти, животи, обнови, одна дорожче мило й честь. Честь мою зберегла Оксана. Листа від марка привіз із станції Рудию Терешку. За звичкою спитав закурити, курити, скриготнув жовтими зубами жизнь. І звіявся, бо й що йому до цього конверта, що прийшов з далеких селянських країв, може ще глухіших ніж ці, до околи агростанції, яку звичкою всі звали Половецький степ, бо іменем Сталіна тут звався мало не кожний скіпець при дорозі, а Половецькою давниною віяло тільки від станції. Марко писав, як завжди, невиразним почерком про невиразні події, які благополучно обминали традиційну формулу «Ми живі і здорові, чого й тобі бажаємо». І крутилися здебільшого довкола шкільного драмгуртка і Маркової участі у виставах його вміння гаркати в ролі Володимира Ілліча Леніна у п'єсі Олександра Корнічука «Правда». Завдяки чому вони перемогли на районній самодіяльності, а тоді зайняли перше місце в області, за що їх послали до самого Києва, і на їхню виставу до театру імені Івана Франка прийшов сам Олександр Корнічук і дуже хвалив їх усіх, а надто його марка, що він грає як Щукін. А з Корнічуком була Ванда Василевська, висока й струнка. То вона спитала, з якої вони в області, а як почула з якої, то сказала, що недавно вони з Олександром Євдокимовичем були в нашій області і бачили там цілі шматки комунізму. З добрим усміхом читав я цей дитячий белькіт і зненацька серед того гарікання і фантастичних шматків комунізму,